Най-хубавите условия. Днешният ден се чувства празничен. Небето е синьо, времето е тихо. Тук има още остатъци от снежните преспи. Около нас пролетни цветя. Чувства се радостта от възкръсващата земя. Насъбуждащите се цветя и треви, жадували през зимата за този момент. Разположението на всички тия цветя, на тия дървета се предава и на тебе. Общението с вътрешния живот на природата е богат източник на нови идеи, на нови прозрения, на нови стремежи и поттици. След ритмичните упражнения се изкачваме по-нагоре. Спираме се на красивата полянка при първия заслон. От тук се разкриват широки хоризонти. Виждат се резньовете, хижата, от срещните иглолистни гори и надалеч, като вълшебно видение, се очертава рилската верига. Всички са около учителя. Той почва. Хората нямат понятие за оня непреривен процес, в който великото се проявява. Ако имаха това съзнание, те ще да имат онова смирение в душите си. Човек трябва да обикне великото в света и като види някоя форма, да види в нея Божественото, да изпрати една любовна струя и да се отмине. Ще обичаш частта заради цялото. Ако работиш за цялото, и твоите работи ще се уредят. Същността на живота е да работиш за цялото, да имаш желание да твориш. Ако държиш доброто, ако държиш божественото, животът сам по себе си ще се нарежда. Всяка лозова пръчка, която не работи за цялото изсъхва и ще се отреже. Всичката погрешка е, че днес всеки човек живее за себе си. Всичкото зло иде от по-голямата любов към себе си, а всичкото добро иде от по-голямата любов към цялото. Аз още не съм говорил за любовта, а само за подаръците и благата на любовта. Хората не са оценили още подаръците и благата на любовта, а пък искат самата любов. Оценяването на подаръците и благата ѝ е подготовка за разбиране и проява на самата любов. Докато разбирате подаръците на любовта, до тогава ще се подмладявате и ще остарявате И като дойдете до любовта, тогава няма вече остаряване. Любовта – това са най-хубавите отношения, които може да има. Като дойде любовта, тя учи човека и тогава човек има най-хубавите постъпки и отношения. Но преди да дойде тя, човек трябва да учи отношенията. Можеш да излъжеш само оня, когато не обичаш. Щом излъжеш някого, любовта я няма там. В любовта няма абсолютно никаква лъжа. Това е абсолютен закон. Любовта носи радост. Тя носи импулс и живот. Ако любовта не донесе тия неща, тя не е любов. Въпрос. Отгде иде обезсърчението у хората? Щом дойде любовта, създават се най-хубавите условия. Ти седиш и мислиш, че нещата са невъзможни и се обесърчаваш. Щом дойде любовта, виждаш, че всичко е възможно. Например, някой човек е отчаян, иска да се самоубива, да се дави. Щом дойде любовта, той става смел, решителен, не го е страх от нищо. Напусне ли го любовта, той пак става страхлив като заек. При любовта има разширение. С любовта ти влизаш в един красив свят, в най-добрите условия. При нея най-първо ти се стопля сърцето и в ума ти се запалва една свещ. При любовта в съзнанието идва просветление. По-рано ти си бил индиферентен. Нищо не те е интересувало. Щом дойде тя, ти вече имаш будно съзнание. Няма по-красив момент от съзнаването на любовта. Това, което наричат възкресение, това е моментът, когато човек съзнае любовта. Като дойде любовта, няма да има умрели, няма да има болести. Магарето няма да реве, а ще пее. Гарваните няма да грачат, а ще пеят. Това са символи. Човек трябва да има здрава мисъл. Всяка мисъл, минала през любовта, е възвишена. Какво нещо е любовта? Като обикнеш един човек, ти виждаш страданията му. Трябва да обикнеш някого, за да знаеш какви нужди има той. Аз бих желал всички да обичат, за да влизат в нуждите един на друг. Всички светии са влюбени. Те толкова са влюбени, че са забравили всичко друго. Видял е той нещо, Идеалът му е толкова висок, че е забравил всичко друго. И ще поплаче някой път светията за онова, което е видял. При божествената любов вземат участие всички същества от невидимия свят. Цялото небе се проявява чрез човека, който обича. Един царски син се влюбва в мума от малът прострот. Но после той почнал да обръща внимание на друга. И тя отишла при една скала, за да се хвърли долу. Канарата казала, Не се хвърляй долу. Онзи пак ще те обикне. Не се обесърчавай. Тя минала през една река и искала да се удави в нея. Реката й казала, Недей, дей, ще ме опетниш. Аз минавам през толкова с места. Той ще те обикне. Прави онова, което аз правя. И аз нося нечистотиите и не се обесърчавам. Това са символи. Идеята е, че има в природата една разумност, която ни крепи. Въпрос. Как може да се добие любовта? Това е неправилен израз. Тя не е нещо, което отвън може да се сипе в хората. Не Човек има любовта и остава само да я прояви. Тя е силата, която носиш в себе си. Ако останеше тя сега да дойде в тебе, то е изгубена работа. Въпрос. Кои са методите на любовта? Обръщайте внимание на древните неща, защото те са, които ще разрешат въпросите. Любовта е в най-малките подбуди. Например, ти си занят с някои високи работи, но дойде ти подбуда отвътре да покажеш на този човек пътя, да походиш с него няколко десетки метра, за да му покажеш пътя. И тая малка услуга може да стане причина след време за големи промени в живота ти. Само през вратата на любовта може да се влезе при великия. Само през вратата на любовта може да се влезе в царството Божие. Само през вратата на любовта може да се влезе в живота. Когато работим от любов, без да чакаме нищо, това е божественият порядък. А пък когато се осигуряваме, това е човешкият порядък. В новата култура всичко ще се прави с любов. Когато обичаш някой човек, от тебе нещо излиза. Ти пращаш към Него светлина и в тази светлина виждаш лицето Му, че има красиви черти и всеки път намираш все нови и нови красиви черти в Него. Когато отивам при цветето, виждам какво е писал безграничният в Него. Отивам при друго цвете и пак правя същото. После отивам при един камък и пак правя същото. Цветето е книга, която безграничният е писал. В тия книги аз чета какво е писал той в тях и се радвам, понеже и те четат в мен. Като отида при тях, аз чета от тях и те четат от мене. Те ще се радват, че има един четец, който чете в тях. В Божествения свят живите книги се радват, когато ги четат. И ние на този свят защо скърбим? Защото не ни четат хората. Всеки минава без да чете. Когато четем това, което Великият е писал в една книга, ние обичаме. Да ни обичат, това значи да ни четат. Да четат онова, което Великото е писало в нас. И писанието казва, Написане е Божият закон в сърцето ни. И когато четем една книга, т.е. когато обичаме един човек и той се радва, и ние се радваме, а когато не обичаме, не можем да четем. Списание зърно 1938 г. книга 9.10.